«Домовимося. Батурлін казав, що буде говорити тільки з гетьманом», – сказав Зарудний. «З Юрком?» Виговський зупинився. «З якого це дива? «Навіть коли старий хмель живий був, ми самі з Батурліним всі справи лагодили і добре було. А тепер що?» «Думає, що як гетьман, то можна буде на нього натиснути», – висловився обозний тиміш носач». А Юрко? запитав суддя. А Бог я знає. Йому лише коні в голові, невдоволено сказав писар. Та ще Брюховецький, старий служка, докинув осавул Ковалевський. Виговський задумався. А ну, панове, ходімо до молодого гетьмана, спитаємо, що він собі думає, порадимося, як будемо з послом царським говорити. Може, і справді, Юрка з собою візьмемо щоб Батурлін не образився. Вони ж таки московити пихать, єретичні сини». Старшини повернули в другий бік і рушили до гетьманського будинку, де жив Юрій Хмельницький. Хмельниченко разом із батьком економом Брюховецьким тільки-но повернулися з прогулянки верхи, віддали повіддя джурам та пішли до покоїв Юрка. «Я вужем прослизнув за ними», став біля відчиненого вікна. Старшини вийшли без запросин, голосно відчинили двері, з шумом приступили поріг світлиці. Юрко з Брюховецьким сиділи за столом, їли яблука, запавалися солодкою слив'янкою. Старшина мухмара нависла над ними. Твій батько у твоїх руках пив лише воду та сік із берези, тому й мав такий розум державний та силу. А ти, бачу, уже і горілку мієш попивати. Юрко с глянув на Виговського, який щойно сказав ці слова. Мій батько в моїх руках не був гетьманом. Це було сказано так, ніби він уже не бажав продовжувати ці розмови. Юрко дивився на старшин, хотів, аби ті швидше сказали, що їм треба, і повступалися. «Ми прийшли порадитися з тобою, Гетьмане, у дуже пильній справі. Будемо говорити на одинці, як і належить Гетьману і генеральній старшині». Виговський син на лаву і поглянув на Брюховецького, даючи йому зрозуміти, щоб той забирався. Але Брюховецький продовжував сидіти. «Іван Мартинович – мій радник, тому він залишиться тут». Виговський зазирнув молодому гетьманичу в очі. Цей чоловік був служкою твого батька, а батько велів тобі в усьому нас слухатися, генеральну старшину, а не своїх економів. Тепер Виговський повернувся до Бриховецького. А ти, пане, будеш на раді з гетьманом сидіти, коли козаки виберуть тебе полковником чи яким іншим старшиною? А поки що йди до своєї роботи. Там прибувають люди з усіх усюд. Подбай, щоб ніхто з них не був голодний чи спраглий. Брюховецький чортом подивився на писаря. Юрко мовчав, не знайшовши, що відповісти Виговському. Побачивши, що діватися нема куди, Іван Мартинович вийшов. Старшини посідали. Поки що мовчали. Юрко не витримав. «Ну і що такий гвалт? Що за справа така пильна?» «За всіх знову», – говорив Виговський. «Справа і справді пильна. Посол государів дуже просить прийняти його завтра. Хоче говорити з гетьманом. То й поговоримо», – відповів Юрко, посміхаючись. «А розмова буде непроста. Батурлін захоче, щоб ми їм Білорусь уступили, щоб воєвод царських прийняли у свої міста» щоб гетьман на поклін до Москви поїхав, щоб владику нам Московський синод призначив, ще різні речі. Маємо підготуватися, дати достойну відповідь послу. Юрко почувався впевнено, а що тут радитися? Козакам нема що в Білорусі робити. Нехай мій швагерний чай повертається в країну, тут йому полковництво дамо. В тій Білорусі і так нічого нема. «Чого за дарма з царем сваритися, А воєводи? Що воєводи? Нехай приходять. Будемо мати більше війська на ворогів, і хлопи, і старшина непокірно бунтувати не будуть». Старшини скам'яніли від такої відповіді. Вони переглянулися. «Ти що, мене? Воєводу наші міста пустити хочеш? Хто ж буде годувати цю сарану?» – не втримався носач. «А наша земля багато, усім хліба вистачить». «Хіба ж той хліб на деревах росте, що ти його, пане Гетьмане, отак роздаєш направо і наліво?» Продовжував суперечку обозний. «Та вони нас до нитки обдеруть. як у Києві он народ обдирають!» Він тільки рукою махнув, а запала мовчанка. Носач в сопів голосно зблід. Ви, панове, не за спокій держави, думайте, а за свої статки». «Боїтеся, що з воєводами прийдеться ділитися?» Це було наче сніг на голову. Зарудний носач щось хотіли відповісти, але Виговський стримав їх. «Юрку, не вір, Батурліно, і знай, якщо він нас, старшину твою опору, посуне, то згодом і тебе з гетьманства скине. Не скине, я син Хмельницького» а хоч би й господні. В Москві не треба ні гетьмана, ні старшини. Посадить тут своїх воєвод, і вони самі козаками верховодити будуть, а ти в монастир підеш. Царю наша вольниця козацька як кістка в горлі, а ти син того, хто повстав проти короля, а отже і проти царя може колись. Подумай. Юрко мовчав. Здавалося, він залишився при своїй думці. Білорусь віддавати не будемо. Коли б твій батько хотів її віддати, то сам би це зробив. Там живуть наші люди, які разом із нами воювали, і тепер їх кидати не маємо права. Скажемо по слові, мовляв, так і так, потрібно з людьми порадитися, спитати, чого вони хочуть. Нову комісію складемо, а тим часом нехай. Нечай тримається, віддамо сьогодні білоруські землі, завтра вони нас з України випруть. Виговський говорив Юркові думку свою і старшині. Той слухав, хоч і не подавав вигляду. Войот Ви також сюди не пустимо. Вони почнуть колотитися, як у Києві, Людей почнуть кривдити, козаків, бунти ще скоріше вибухнуть. Воєводи такі пустих під сіл, вилізуть на сіл і відкусять цілу руку замість пальця. Скажи їм, гетьмане, щоб воєвод поки що не присилали, бо також народ треба спитати. У нас, скажи, все від ради козацької залежить, і гетьман сам цього не вирішить, а коли що то ми там також будемо, підтримуємо. Юрко витримав паузу, тоді промовив. «Робитиму так, як я задумав. Із сирем московським сваритися не хочу, бо коли він від нас відвернеться, то ляхи з бусурманами нас подушать, пропадемо». Виговського розпирали зрість. «Бачу, добре тобі вже твої радники не радили». Та лиш не ті радники, яких твій батько слухав. Ех, Богдане, ти ще лежиш в домовині, А твій син не здалий. Уже заповіти твої ламає. Юрко розізлився. Думай, пане Песарю, що говориш? Виговський зірвався. Це ти думай, Юрко, що робиш? Хіба твій батько вчинив би так? А в мене своя голова. Не в тебе, а у радників твоїх. «Поки ти великою ложкою їхні брехні їв, вони собі вже в батурина випросили, що їм потрібно було. Мабуть, твій Іван Мартинович знову побіг до грецького дому, де государеві посли сидять». Юрко стрепенувся, наче його зловили на гарячому. «Звідки він дізнався?» «Адже Юрко з Бруховецьким лише радилися про це. Їх ніхто не міг чути». Вони були серед голого степу лише у двох. Молодий гетьманич так закляк, що й не здогадався, що Виговський говорив «на брав його на решето, а пан писар ще натиснув. «Чи ти гадаєш, що ніхто не дізнається?» Вже цілий чигирин гуде, що твій радник із боярами знюхався. Відразу народ зрозуміє, з ким ти разом, Україну москалям продавав. Юрко зірвався, мов ужалений, ніби загнаний звір. Він не знав, що відповісти, прийшов на крик, «Та що ви хочете від мене, я гетьман, я відчепіться!» Він вибіг прожогом із хати. Старшини переглянулися. «От то лишив нам наступника покійний раб Божий зіновий Сплюнув насач. Раптом із двору почувся жіночий крик. Старшини вибігли з хати. Ганна Золотаренкова, Богданова вдова зігнулася над козаком, що лежав просто у пилюці. Катерина і Данило Виговські вже бігли на крик. Генеральний собі підбігли. Це лежав дірко. Ним кидало і било обдругу, і з рота йшла піна. Ця недуга мучила хлопця ще від стрічі з головорізами Чаплинського. За останні роки хвороба начебто відступила, принаймні Хмельницький переконував усіх, що хлопець перерізся.